Втората идея за размишление – молитвата. Яков казва, голяма сила има усърдната молитва. Молитвата символизира огън. Тоест, при истинската молитва, словото гори. То е запалено. Не е някакво обикновено слово. То гори. Нещо като пожар. Такава молитва символизира цялост. Участваш тотално. Ума е изтребен. Няма го. Той е пометен. Участва душата и духа. И твоята тайна, разумна воля. Забравяш целия свят. Щом помниш нещо, това още не е истинската огнена молитва. Нищо не трябва да помниш, освен огъня и Бог. Всяко велико решение е в натрупването на този огън на молитвата. Който е трупал в миналото, сега много по-лесно му се решават въпросите. Но който не е трупал, поне има право да се заследи време, за да има резултати. Молитвата, която е огън, е Бог в действие. Това е чудно молитвено единство. Защото, когато Бог влезе в молитвата, нищо не може да устои. Нищо не може да устои на една молитва, когато Бог влезе вътре. Концентрираната молитва, древните се наричали мощен воин, Тя се превръща в същество. На всякакви разстояния. Мощен войн. Следващия път ще говорим за мъдростта на бойните изкуства и за тайната наука за правилното поведение, според бойните изкуства. Така, натрупването на молитви и чисти действия е най-древният метод човек да се справи с своята карма, каквато и да е тя. Значи, натрупването на молитви и на чисти действия е най-древният метод човек да се справи с каквато и колкото и тежка да е кармата. Натрупаните молитви определят Бог в действие. И в един строго определен момент Бог се случва. Когато тези усърдни молитви са натрупани, те постигат това, което е извън общоприетите неща. Общоприетите закони и правила. Осърдието и Бог са едно. Те са единство, както любовта и истината. Усърдието е много по-дълбоко от знанието, но ако заведе човека в вдъхновението. Усърдието е част от вдъхновението и подготва и подготовка за вдъхновението. А вдъхновението е част от истината и подготовка за правдъхновението и сливането в велико единство с Бога. Който е спрял да се моли е мъртъв духовно. Молитвата е непрекъснато съзнание, че си пред Бога. Непрекъснато съзнание, че си пред Бога. Постоянната молитва е метода да открие след време своя истински път и да влезеш в истинска медитация, включително и да се освободиш от нея и да я надраснеш. В Матея е казано, молитвата кара правилните неща да се случват. Правилните неща. Знам много хора, които поцениха молитвата и почнаха много да медитират. Цяла верига от тези хора пострадаха и идваха да ме питат какво да правим. Какви ли неща ни им се случиха, защото станаха големи медитатори, без смирение, просто медитации. И накрая станаха нещо като игри. Трябва да се молиш много усърдно, за да създадеш правилен пробив в живота си. Важността на молитвата е в това, че тя постепенно очиства дори и правилното мислене, забележете, не само мисленето. Тя очиства и правилното мислене и го издига, и го прави духовно, съкровенно, по-късно, божествено. Тоест, тя заменя това мислене с чисто духовно разбиране. Така, това беше втората идея.